117. Святилище Я глянув на небо, де була пташка. Величезний змій з ліловою пащою здіймався прямо над нами. Він зищав, мов ріб джіл. Він непристойно вигинався, пожираючи повітря. Ми люди бігли геть з моєї зруйнованої фортеці, спотикаючись, побігли сходами вниз ближче до землі. Тільки Г. та його гейзел вигукували Ми американці американці ніби для смерчів мало значення, до якого Гранфалону належали їхні жертви. Я чув кросьбі, але не бачив. Вони спустились іншими сходами. І їхні вигуки, важке дихання та під ніг інших, що бігли мовчки, невиразно доносились до мене через внутрішній коридор замку. Моя єдина супутниця, моя божественна Мона, слідкувала за мною безшумно. Коли я зупинився, не знаючи, куди бігти далі, вона скознула повз мене і відчинила двері перед покою папиних апартаментів. Стін та даху перед вже не було, але кам'яна підлога збереглась. І посередині її виднілась кришка люка, що вела до підземелля. Під небом, що кишіло зміями серед лілового мерехтіння смерчів, які роззявили свої пащі, готуючись нас проковтнути, я підняв ту кришку. Хід до підземелля, вузький, мов кишка, був обладований залізними скобами. Я закрив за собою люк, і ми полізли вниз по цих скобах. На дні ми знайшли державну таємницю папи Монсано. Тут для нього влаштували затишне бомбосховище з вентиляційною шахтою та велосипедним механізмом, що приводив у дію вентилятор, з баком умурованим у стіну, наповненим водою. Вода була прісна, мокра, неспоплюжена льодом 9. А ще там були хімічний туалет, короткохвильовий радіоприймач, каталог фірми Сіарса Роубука і ящики з делікатесами та напоями. Крім того, я знайшов свічки переплетені журнали National Geographic за 20 років і повний набір книг Боконана. А ще там стояли два ліжка. Я запалив свічку, відкрив банку курячого супу з овочами, поставив на портативну газову плитку, налив антильського рому в два келихи. Мона присіла на одне ліжко, я сів на друге. Зараз я скажу тобі щось, що раніше багато чоловіків казали жінкам. Попередив я дівчину. Проте, що ніколи ці слова не були настільки правдивими. Що? Я розкинув руки. Ми тут самі.